«Гаразд, добре», – сказав Раві, і його слова вилетіли у холодне повітря, як хмаринка. «А що з іншим? Трупні плями?» – сказала Піп. Вона зціпила зуби і відкрила ще трохи тенту, нахилилася вперед і обережно підняла край сорочки Джейсона на один сантиметр, придивившись до шкіри під нею. Воно виглядало, як синець. Плямисто-фіолетово-червоний відтінок від крові, що скупчилася всередині. «Так, почалося!» Сказала Піп, засовуючи ногу в підніжжя авто, щоб підлізти ближче. Вона простягнула руку і натиснула рукавичкою великим пальцем на шкіру Джейсона. Коли вона відняла палець, від нього залишився білий півколо, острівець серед знебарвленої шкіри. Так ще не закріпилося. Плями зникають при натисканні. Тобто, тобто тепер, коли ми його перевернули, кров знову рухатиметься, Почне накопичуватись з іншого боку. Буде здаватися, ніби він не пролежав у цій позі майже п'ять годин. Ми виграємо часи. Дякую, гравітація. Кивнув Раві задумливо. Справжній найцінніший гравець. Така, Піп нахилила голову і вийшла з машини. А тепер ці два процеси підуть значно швидше, бо настав час підігріти його в мікрохвильовці. Можеш перестати казати підігріти його в мікрохвильовці. «Просто намагаюся розбавити атмосферу», – серйозно відповів Раві, піднімаючи руки в рукавичках. «Це моя роль у команді. Ти себе недооцінюєш, сказала Піп і вказала на пакети з льодом, розкладені по машині. «Можеш зібрати їх». Раві зібрав їх у обійми, ще тверді як камінь. Ми справді добре охолодили всередині. «Так, ми впоралися», – сказала Піп, ідучи до передніх дверей і відчиняючи водійські. «Я понесу ці пакети назад», Раві показав на пакети з льодом. «Добре, промий їх, раптом від них тхне, ну ти зрозумів», – крикнула Піпа. «І Раві подивися там, чи немає якихось засобів для прибирання. Антибактеріальний спрей, ганчірки, може, навіть віник, щоб змести волосся». «Гаразд, гляну», – відповів він, побігши до офісної будівлі, піднімаючи навколо себе Гравій. Піп сіла на водійське сидіння, Ще раз озирнулася через плече на Джейсона Белла, не зводячи з нього очей, знову сама. Лише вона і він у цьому маленькому замкненому просторі. І навіть мертвому вона не довіряла. Боялася, що він схопить її, коли вона відвернеться. Не вигадуй, він мертвий, уже шість годин як мертвий, хоча виглядає так, ніби пройшло лише дві. Мертвий і безпомічний, хоча він жодної допомоги не заслуговував. Не намагайся викликати у мене жалість, тихо сказала Піп, відвертаючись до панелі кнопок і регуляторів. Ти, підлий виродок. Вона схопила регулятор, той був на найхолоднішій позначці і повернула його до протилежного боку до яскраво-червоного трикутника. Система вже стояла на максимумі, на п'ятірці. Повітря гучно шуміло з вентиляційних отворів. Піп піднесла до одного з них руку в рукавицці і тримала її там, поки повітря не стало спочатку теплим, а потім гарячим, як фен, піднесений впритул до пальців. Це не була точна наука. Вона не знала, наскільки сильно зможе підняти температуру тіла Джейсона, але повітря здавалося їй досить гарячим, і у них був час трохи його підігріти, поки вони доробляли інше. Але не надто довго, бо від спеки швидше піде і трупне задубіння, і трупні плями. Треба було балансувати між трьома факторами. «Успішного прогріву», – сказала Піп, виходячи з машини і зачиняючи двері за собою. Вона зачинила й інші двері, залишивши Джейсона всередині тепліючої машини у його тимчасовій могилі. Позаду щось загриміло. Кроки. Піп обернулася, ледь не зойкнувши. Але то був лише Раві, який повертався з офісу. Вона докірливо поглянула на нього. Вибачте, Сказав він, дивися, що я знайшов. В одній руці він тримав пакет Теско бафорліфе, наповнений різними пляшками антибактеріального спрею, відбілювачем і ганчірками для прибирання зверху лежав згорнутий подовжувач чорний і промисловий. А в іншій руці, затиснутій у лікті й перекинутій через шию, був пилосос. Червоний з двома очима, що кокетливо дивилися на нічне небо, я знайшов Генрі Гувера. Сказав він, трохи потрясши пилосос, ніби той вітався. «Бачу», – відказала Піп. І ще ось цей величезний подовжувач, щоб пройтися по всіх місцях, де ти була, раптом там лишилося волосся. І ще багажник». Кивнув він на машину Джейсона. «Ага», – сказала Піпе, трохи моторошно дивлячись на невинну посмішку Генрі Гувера, вічну посмішку, який так радо допоможе їм прибирати місце злочину». «Боюсь, він вкрав твою роль». «Що роль клоуна?» – перепитав Раві. «Нічого, йому це краще підходить, а я більше до керівних посад. Спів його команди Раві й Піп. Раві? Так, так, вибачи, нервове базікання. Досі не звик бачити мертве тіло так близько. Ходімо». Вони почали з кімнати для хімікатів, обережно переступаючи та обходячи калюжу крові. Її вони не прибирали, кров залишилося, Адже Макс мав убити Джейсона десь зрештою. Вони залишили кров як знак. Щось сталося тут, дуже серйозне, і перші, хто прибуде, шукатимуть тіло і знайдуть його, поки Джейсон ще теплий і жорсткий. Це було важливо.